selamat malam hadirin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa sallam kita melanjutkan tentunya pembahasan kitab tentang siwah habibi sallallahu alaihi di buku jadi dr. Syekh Ali Mahmud bin Nur al-qushul fi rasul sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan hari Disebutkan oleh beliau pasal di dalam Fardu wajibul cihat, wajibnya atau wajibnya Jihad Setelah sebelumnya disebutkan bagaimana hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengwajib, wajib makawi, demikian juga persaudaraan di antara para sahabat yang beramal wajib ma'rif. Kemudian terakhir kita sebutkan tentang wajib Jihad Kesimpulannya disebutkan oleh Imam Abu Imran di dalam maat bahawa tentang permasalahan Jihad ini, pertama adalah Hawa disebutkan demikian. Selain itu, dia berulang kali dia katakan tidak boleh berperang ketika di Mekah waktu itu. Kemudian setelah itu diizinkan. Udhinah, ya Udhinah bila di negara Nurani, dia diizinkan untuk berjihad. Orang-orang dia itu diperangi. Diizinkan saja, diizinkan. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah apa? Diwajibkan untuk orang yang menyerang saja. Kemudian yang keempat adalah apa? Diwajibkan secara mutlak. Ya, pokoknya belum sedingin, maka apa? Kamu ikhwal apa? Dan perangilah orang-orang musyrik itu secara mutlak, semuanya. Sebagaimana mereka menyerang kalian secara sempurna bagaimana kalian mengusir kalian secara sempurna pemirsa. Jadi tidak kalian yang dilakukan haram, kemudian diizinkan, kemudian wajib. Tetapi bagi orang menyerang, kemudian wajib secara mutlak. Walaupun di situ juga dirinci, ada wajib kipayah, ada wajib lain. <tuh> Kemudian sebutkan juga oleh beliau mendakwah di sini. Kita sebutkan berikutnya. Wasarat lahum syukah wa aduda. Maka mereka ketika sudah mulai kuat Syaukah punya kuatan ketika di Madinah. Masya Allah beberapa, iaitu yani bulan beberapa tahun berikutnya. Kata setelah tahun yang pertama mulai ada kuatan kaum Muslimin. Wa aduda demikian juga semakin, iaitu. Yani, bekerja di antara kaum muslimin kata Allah alaihi al Allah wajibkan atas mereka itu jihad kamaqaulat ta'ala ta di surah al-baqarah sebagaimana Allah SWT menyebutkan Allah mengatakan di dalam surat al-baqarah surat al-baqarah yaitu ke-216 kutipa alaikum ul-kita'al wa wakurullahu diwajibkan, dituliskan ini, diwajibkan atas kalian itu peperangan, dan itu adalah tidak perancangan Bawa sahaja manusia, wabarakatuh. Dan mungkin engkau tidak suka sesuatu, tapi itu adalah bagus bagi engkau, bagus bagi kalian. Bawa sahaja hibus syaitan. Dan mungkin kalian tidak, dan mungkin kalian mencintai sesuatu, wabarakatuh. Dan dia itu adalah jelek bagi kalian. Wabarakatuh. Allah ada nafza yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kita bercakap sedikit mengenai subhanulah yang dikelaskan di dalam tafsir ini. Jadi umum, perkara-perkara yang umum. Bukan hanya peran saja, ada perkara sesuatu kita tidak suka terhadap hal tersebut. Ternyata itu adalah bagus bagi kita. <tuh> kemudian sebenarnya beliau selesai. Sekarang kita membicarakan tentang jihad tadi ya marotip, ya tartip dari perkara jihad yang asalnya itu haram, diizinkan, kemudian diwajibkan. Kemudian beliau menyebutkan pasal awal al maghasi al-buus, al-maghoshi, peperangan-peperangan yang pertama kali. Awal-awal peperangan dan puus urusan-urusan. Kemudian dia mengatakan bersabul al-abwa perang al-abwa. Sebelum, sebelum kita berbicara masalah ini, <coughs> terjadi presidensi para ulama. Perang apa yang pertama? Ya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun kita juga, ya sebenarnya penting untuk mengetahui tentang masalah jihad ini kaum ulama kita singgung saja sedikit Dan tidak tempatnya kita ini berbicara tentang Kehutamanan jihad <tuh> Karena hal tersebut Ada pembahasan ya Di Muta Fikir dan juga Permasalahan-permasalahan -permasalah Akhidah Tapi kita singgung sedikit Sebutkan di cerit yang ketiga Halaman 72 di Zagil Ma'ad Keregulis oleh Mumpayim Assalamualaikum Assalamualaikum kita sebutkan di antara Kautaman oh, jihad Inna birjannah mi'ah ada adaha Adallahul mujahidina Fisamilina Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat, Allah sediakan Surga itu, derajat-derajat ini Untuk orang-orang berjihad di jalan Allah SWT Jadi orang yang jihad saja Mujahidin itu mereka ada 100 derajat Meminaku di dalam jihad ini kamu lalui yang sama, berarti antara dua derajat, derajat satu dan yang kedua, dua dan yang ketiga, itu seperti apa? Seperti langit dan bumi. Itu untuk orang cian saja. ya Demikian juga di Surah Al-Hadid. Masalah jahitan, bisa binilah kalau masalah soim al-qoin ini juga habis. Soal lima Bukhari Demikian juga Imam Muslim. Permisi orang yang cian dijalan Rasulullah telah seperti orang yang dia itu asoim. Yang berpuasa setiap hari, alkohol salat malam terus, alkoholit demikian juga taat di ayat ilah, ya, membaca ayat alolos dan alwatalah. Layak tur min siang, balas solat tidak pernah putus, tidak pernah lemah di dalam puasa demikian juga juga solat. Hatta yang al mujahid bisa berulang sampai orang jahat kembali, orang jahat dijerat Allah itu kembali. Jadi ada sesuatu seperti ini sering berulang, ya pernah dalam lang. -lang. Jihad. Jihad Tetap orang yang cinta dan terus menerus cinta yang syar'i, cinta yang bismillahkan harus berbandingan lama-lama. Demikian juga kuatatan bisa binilah aurah berangkat di jalan, di jalan perang, di jalan Allah. Demikian juga pulang ulang. Kau lebihnya maafiah, lebih bagus daripada dunia dan sisi. Sudah kita sebutkan dalam taksi berlatih terang bendera ya, untuk kita semua ber, berkeinginan untuk berjaya. Malam yufaq yang berangcion tidak pernah. Berperang, walam yakhtur bibali Tidak pernah terpetik pada diri dia itu perang mata Maka memintakan jahiliah ya, Tidak pernah ingin untuk perang Tidak ada keinginan itu Tidak pernah perang, tidak pernah ingin perang Maka matinya seperti Keadaan mati jahiliah Jadi minimalnya itu Kita apa berniat Penting itu, minimal itu berniat Karena Nabi mengatakannya Bahkan kalau orang berniat dengan jujur, maka dia saranakan sebetulnya mati di medan perang ya walaupun dia itu jujur walaupun dia mati di, di atas kasur itu demikian juga ada-ada yang lain manaa'an amujaidan bisabilillah aw ghaziyyan dan di sini barang siapa dia menolong orang yang berjihad di jalan Allah SWT maka ya <tuh> Allahu lahu bitiliyauma ladilailati atau lawan yang pada hari yang tidak ada nunan. Demikian juga. Maneh <tuh> barang yang mahu bismillah wallahu alana. Dicongsoih, barang siapa yang itu berdebu, kedua kakinya bicara Allah SWT maka haramkan. Allah haramkan kepada dia itu api neraka. Kita habis ini kan kejadiannya siang hari. Adapun pertama kali peperangan disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, itu adalah perang Alabua sebagaimana menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis juga dari Imam Muslim rahmataala waktu itu Zaid bin Arqam radhiyallahu waktu itu pula ditanya. Qud Zaid bin Arqam, Abu Isa waktu itu bertanya. Kepada Zaid bin Arqam bertanya. Kan Gusar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali Nabi Sallam berperang? Kalau belum beliau mengatakan Tis'a Sahih al Nabi berperang 19 kali peperangan. Al-Waluya al-Ushayr. Pertama kali peperangan itu adalah al-Ushayr atau al-Ushayr atau Ushayr. Jadi menurut Zaid bin Arqam di sini yang pertama adalah apa? Al-Ushayr. Bagaimana kita mendudukan? Ya dengan ucapan ulama yang lain seperti ini sebutkan bahawa pertama kali adalah perang al-Waluya. Kebetulan oleh beberapa dividen ini, ayat. Waktu hadis Dohir bin Anna awal al Ghazwat al Ushiro. Hadis ini tadi Zaid bin Abah mengatakan Dohirnya yang tampak adalah pertama kali perang itu adalah perang Ushiro atau Ushiro. Ya kemudian sebutkan ilahyaku nang murad boshad shihidah nabi sallallahu. Ini tetapi mungkin maksudnya adalah perang yang di yang diikuti oleh Zaid bin Arqam bersama Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Jadi Maan Nabi Sallam, Zaid bin Arqam, al Alusyirah, Wahina idin lahyumfi. Ayahku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemudian di sini penafian atau kemudian menunjukkan bahwa tidak ada sebelum itu. Ya. Jadi di sini ketika kita mendapati hadis Zaid bin Arqam ini ketika ditanya perang apa yang pertama kali? Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang Mushyarof. Padahal tadi kita sebutkan bahwa perang yang pertama kali tadi al buat. Lalu bagaimana hadis ini disebutkan bahwa ini, Sallallahu ini adalah sesuai dengan ilmu dari Syed bin ar Perang yang dia ikuti bersama dengan Nabi. Demikian. Jadi kita tuduhkan demikian. Jadi hadis Syed bin Alkamil tadi apa? Ini pertama kali perang itu adalah perang Mushyarof. Maksudnya, maksudnya adalah perang yang pertama kali diikuti oleh Syed bin ar atau yani, perang yang diketahui oleh Syed pertama kali adalah itu. Sebagaimana hadis yang banyak kita dapati. Ya? Seperti maafnya Aisyah mengatakan, Manfa oleh Barat Syewa mengatakan bahawa Nabi SAW beliau kencing dalam keadaan berdiri maka dia berdusta. Padahal diseladakut Ewa bin Yaman, dia mengatakan bahawa Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri di dekatnya sampahnya suatu tahun. Hadis yang sahih seperti maafnya. Jadi di sini apa? Di sini menunjukkan apa? Itu sesuai ilmu yang dimiliki oleh Aisyah Uttana Demikian juga di sini Bahawa Ya, yang pertama kali disebutkan itu adalah perang Al-Abwa Al ini Sebekan oleh Ibn Qasir Qaswatul Adwa Adwa itu adalah sebagai makanan itu muda Ya, suatu tempat Maudik benar Mekah dan Madinah Suatu tempat antara Mekah dan Madinah وَبَيْنَهُ وَبَيْنَا رَبِعْ بِمَا يَعْلِ مَدِنَهُ تِسَ وَيْسْرِينَ مِلًا jaraknya kira-kira dari Madinah itu 29 mil kalau 1 mil mempunyai 1,3 kilo ya kira-kira iya -kira, mungkin 40 kilo sekitar itu dari Madinah kalau kalau kita ini ke Solo kan 100 kilo ini dari Madinah itu sekitar 40 kilo وَقَنَتْ أَوَلُّ بَوْزَةٍ بَوْزَةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَوْزَوَةُ Ilmu Qasir mengatakan, pertama kali perang yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah Perang al abwa Kalau kita dengar kadang itu Perang Badar dan sebagainya, itu salah. Yang pertama adalah Perang al abwa Lalu bagaimana tadi pencapaan Zaid bin Arkom, ya ini Perang Usyairah Jawabnya adalah tadi, itu menurut ilmu dari Zaid bin Arkom Yang beliau berjalan bersama dengan Nabi, yang pertama kali ini diikuti Masya Allah, ini keperangan yang banyak, kalau Nabi SAW Perang, perang dan perang Kalau kemudian dihilangkan masalah ini Jihad tidak ada, perang tidak ada, tidak bisa Itu sejarah ini tidak bisa dihapuskan Sejarah itu sudah tertulis, tidak mungkin dihapuskan Dari kurikulum dan sebagainya, tidak bisa Menimbulkan teroris dan sebagainya Itu jihad yang tidak benar kan demikian. Tapi tetap sejarah menuliskan Perkembangan Islam Ya demikian juga Orang masuk Islam, itu diantaranya Sebab dengan jihad itu Bagaimana Afrika yang demikian banyak itu yang berbaris beginis itu bagaimana satu negara asli Jazair, Maroko, Libya, Bisa kemudian Islam? Ya, bagaimana Abu Bidah, Abu Jaror, Bukan Abu mereka sampai ke sana, Amr bin As, sampai di Mesir menjadi buruh di sana, dengan apa dalam peperangan? Ya, demikian. Ini pertama kali peperangan yang Nabi SAW melakukan itu adalah usaha Al-Abwaq, bukan Nabi SAW. Di sana, di di sini beliau masih mengatakan itu di bulan Syawal Syawal itu bulan berapa kedua harus apa Muharram Syawal tahun Isnanta ini benar bismillah nanti kedua dari hijrah Masya Allah satu tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dua bulan berikutnya perang walaupun awal jadi yani awal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari Muharram ya gitu itu penanggalan dibuat oleh Umar untuk perang ya ini setelah lewat tentang Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu adalah yang darinya kemudian Umar bin Khattab membuat apa? Buat penanggalan. Ini bulan Rabiul Awal kan ngatar Safar. Jadi Muharram Safar belawal. Nabi baru datang di Rabiul Awalnya. Bukan tanggal 1, bukan kemudian Nabi hijrah, kemudian sampai di Madinah itu dihitung tanggal 1 bukan. Ini Nabi sallallahu hijrah kemudian oleh Umar bin Khattab dihitung Dua Nabi sallallahu Kemudian sampai di Madinah itu bulan Ramadhan awal, Ramadhan awalnya. Nah ini kemudian apa? Lalu misalnya berziat satu tahun berikutnya. Jadi beliau datang ke Madinah, ya di hari itu satu tahun berikutnya berperang yang pertama, gitu untuk memudahkan apa ummat kita. Karena peperangan ini dilakukan di apa di bulan Safar, tahun yang kedua dari hijriah, langsung berziat satu tahun berikutnya. Kholay Jabinahsihi, Subuhaladzim. Nabi Surah Alaihi keluar dengan diri beliau sendiri Hatta beliau, Udan sampai beliau di suatu tempat namanya Udan. Di tadi, ya, tadi kira-kira yang 40 kilo dari Madinah. <tuh> Bawa Da'ah bin Umarah bin Bakar bin Abdimanah bin Kinanah. Kemudian beliau melakukan wad-wadah perjanjian. Ya ternyata melakukan perjanjian di tempat itu Udan melakukan perjanjian. Semua oleh Imru' al-Mukminin nanti di surah al membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang. Maka kemudian Nabi pelanggar perjanjian dengan Bani Tomroh ini. Masa ini bersama dengan pemimpinnya. Kepala subuhnya. Siapa itu? Maksyi bin Amr namanya. Ya itu. Sampai di tempat itu. Ternyata apa? Terjadi perjanjian saja. Ini penting sekali perjanjian ini. Hubungan bilateral. Multilateral. Ya, dan itu ditempuh oleh orang-orang dulu. Zaman, ya, di zaman Bani Abasyah. Demikian juga Semania. Perjanjian sama orang kafir. Jangan kalian menyerang kami. Dan kami tidak menyerang kalian. Ah itu. Akhirnya apa ketika kita menyerang di tempat setelahnya, dia tidak ikut tuntutan. Itu namanya perjanjian bilateral. Ini hubungan antara negara itu penting. Ketika kita melewati tempat itu, kemudian disenangkan bahaya. Tapi kalau sudah ada perjanjian dan mereka menghormati perjanjian itu, kemudian bisa lewat Ternyata di sini terjadi perjanjian saja dengan apa pimpinannya, Maksibin Abul. Semua orang rojihan. Kemudian Nabi kembali mundur ke belakang. Ini kembali ilham Madinah ke Madinah. Walam yallo tidak terjadi peperangan. Tapi penting sekali ini perjanjian bilateran dengan bilateran walaupun mungkin orang masih kafir. Tapi itu penting sekali. Tidak terjadi peperangan. Waktu ada setahlah rahayya Nabi menunjuk di Madinah waktu itu saat diibadah. Saat diibadah. Berdoa dulu. Saat diibadah itu semangat belajar di taklimul. Eh, kita ya, tak perlu takhdim. Kita masih mempunyai Nurul Ada buku bumbung yang lebih tinggi di pusat tentang terjemah para ulama. Demikian juga para sahabat. Saat itu badar al Ansor. Seorang Ansor. Seorang Ansor ini ahadul kabah. Salah seorang yang punya keutamaan. Waseyidul Khazirat. Pemimpinnya suku Khazirat. Karena di Madinah itu ada dua suku besar. Aus dan Khazirat. Ini pimpinannya. Kepala suku yang ada di Madinah dari suku Khazirat. Dulu itu biasa berperan antara suku Khazraj dan suku Aus. Aus itu saat bin Mu'ath. Yang kemudian ketika mati saat bin Mu'ath itu Ar-Rahman, Ar-Rahman ini arsy bergetar sampai. Itu saat bin Mu'ath. Kalau ini saat bin Ubadah. Itu yang ditunjuk untuk mengurusi orang-orang di Madinah. Al-Qur'an. Adapun di Dan Ma'at, sebagaimana di juz yang ketiga di sini. halaman 191 Sini beliau agak panjang lebar. Oleh Ibn Koyim, ya, kita, Sama -sama ini oleh Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim dan kita salah Ibnu Qayyim mukhtatir. Sama-sama teman boleh. Jadi bukan oleh Ibnu Qayyim menata-nata. <tuh> Gusmatul Abwa. Ya. Semua Gusul, se sawallahu alaihi wasallam bin nafsi, Gusmatul se Abwa, Abwa. Nabi kemudian berperang. Gus Abwa ini beliau sedih diperantar. Saya mengatakan badan. Wa hi awalul guswa ini pertama kali peperangan yang Nabi berperang sendiri yaitu di bulan Sofar Ini sekarang dia mengatakan bulan Sofar Al-Rawsi Islahi asharah syahrin bil muajjihun di atas apa 12 bulan setelah hijrah. Ini jelas 12 bulan berikutnya setelah hijrah dia berperang langsung. Wa amral liwa Hamzah bin Abdul Muthalib yang bawa bendera itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib insyaallah. Jadi Saifun yani, yani Asadullah singonya usmana Allah. Hamzah, tak tahu sendiri bagaimana beliau keberanian ya semua waktu itu ketika di Mekah itu kalau Hamzah ya kemudian yang menantang enggak dia berani ya tidak ada yang berani dan belum berani pandai bermain pedang dan sebagainya itu. Wakana abiyat, pendirinya itu putih. Wasala fa'al Madinah saat di Ubadah. Nabi menunjuk yang mewakili beliau di Madinah saat di Ubadah. Wa akhraja bil muhajirin ya dari du'iran qurais ya waktu itu beliau keluar bersama dengan orang-orang muhajirin khusus orang, orang muhajirin berangkat ya orang, -orang muhajirin dia berangkat bertemu menghalangi ir rombongan rombongan dagang orang qurais balamial kaidan ya tidak sampai perangan tidak bertemu dengan tipu daya tidak terjadi peperangan ya demi juna wa bihadil ghuzbah wa bin amr ad tadi sudah terjadi perjanjian dengan kepala sukunya mushib bin amr Waka nasyid Bani Dumroh, pemimpinnya Bani Dumroh Suku Bani Dumroh Di zaman ini zamannya Aleh ala yagzu Bani Dumroh. ini. Pantai perjanjian adalah apa? Nabi berjanji tidak akan menyerang Bani Dumroh 40 kilo dari Madinah. Dah perjanjian kita tidak saling menyerang Aku tidak akan menyerang kamu Wala yagzu mereka tidak akan menyerang Nabi juga Jadi kalau Nabi melewati Jadi ya kamu mereka Ya jadi ya, tidak dia apa-apa kan? Harus sudah terjadi perjanjian, perjanjian bilateral kesenangan antara dua negara atau dua daerah, tidak diperangi dan tidak memerangi. Walaupun ayuh-ayuhkan sila alim zaman juga tidak ikut pasukan musuh. Nah itu perjanjian dah. Kalau kami perhati kalian, kalian tidak ikut apa-apa, diam saja, jangan menolong musuhku Demikian kemudian. Walaupun itu ada di demikian juga tidak menolong musuh tersebut. Wa katabah binuh wa kitaban Kemudian Nabi menulis antara mereka Dan Nabi SAW suatu kitab Ya Wa katabah binuh wa batuhu asyara oleylah Nabi meninggal dari Madinah 15 hari Ini so. Walaupun dia mengatakan Yang ada kabar-kabar ini cuma kabar-kabar Mursa saja Ya, Kabar-kabar Mursa itu maksudnya kabar-kabar yang, yang sanatnya itu ada sedikit terputus Demikian. Tapi ini cukup berikan gambaran pada kita tetap perang ini sampai di sini semua orang memang dekat sudah ada data.